Ərəm Müslümallah həm din istiqbal olmamıza çağırdı. Müslümana vacib olan məsələlərdən də biri başqa müslümanlara və ya müslümana nəsihət eləməyidir. Və ya həmçinin hər bir müslümanın hansı müslümandan nəsihət istəməyidir. Bu vacib olan məsələlərdən biridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əddinün nəsihəh". Yəni din nəsihətdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsiyyəti görünəcə məqam verib, yer verib, deyib ki, din özü nəsiyyətdir. Ona görə bu göstərilir nəsiyyətin dində gəlir. Çünki nəsiyyət etməmək, nəsiyyət almamaq, tələb etməmək, bu, fəsədlərə gətirirək varır. Fitnəyə aparır, az da yox, çoxlu fitnələrə. Lakin hər bir <coughs> adam da bilməlidir ki, hər adamdan nəsiyyət almazlar. Hər, adama, hər adamdan nəsiyyət almazsan, xüsusən də aliml Elimdən, elim əhlindən. Çünki, ən düzgün nəsiyyəti olar tənə veriblər. Çünki elmi var. Çünki o bilir. Nədir ki, insan maşına müələndə yol hərəkəti qaydılan bilir. Təbii ki, sualı ondan soruşmağa yaxıdır buna aid. Kim ki, bilmir, geyib, sürə də bilmir itimaxın. İtimaxın da yoxdur. Geyib, ondan soruşmağa həlbəttə düzgün. Ağınla ələk baxsa, düzgün olmaz. Din də belədir. Dini də gələk, xüsusən dini mə Bilən anlardan soruşma lazım. Nə üçün? Hətta saxsalamaq gedəsən. Bir hadisə olmasın yolda. Saqsalamaq istədiyin yeri geri çatarsan. Və rahat gedəsən. Və s. Ona görə Allah s.w. buyurur, İnnəmə yaxşəllaha minibədə il uləmə Fatıq surəti 28-ci ayət. Allah s.w. buyurur ki, Həqiqətən mənlə alimlər qorxar. Bu, görsənir ki, Elmin və alimlərin dərəcəsini göstərək islamda. Yəni, həqiqə qorxu alimlərdədir. Həqiqə düzgünli alimlərdədir. Çünki elmləri var ona görə. Şəri alimlərdə. Mörtubar alimlərdə. Ona görə, qardaşlar, bəzi mülahizələr var, hansı ki, insan gereyi o mülahizələri fikir birə, özündə. Məsələn, ən böyük mülahizələrdən bilən şey, əsaslarından biri cahillik. Bilməməkdir. Böyük eylidir. Və dinimiz də ayrındır ki, dinimiz bunun əleyhinədir. Dinimiz məhsətlərindən biri də fikir versəz, nə ki, şirk ilə mübarizə, həmçinin cahildiylə mübarizəyə gəlib, elimsizlik ilə mübarizəyə, salatsızlıq ilə mübarizəyə. Fikir verir ki, elməyə Qur'an içərin, həmçinin Peyğəmbər salatsızlığına necə yer verir, məqam verir, həmçinin alimlərə heç ki, bir din əli bir məqam verməyib, heç bir din əli qiymət verməyib. Ona görə, cahillik doğrudan bəladır. İmumun bə Həmçinin xüsusi sərcündə bəladı tə, və təhlükə. Ki, bir cahil hər dəqiqə dəyişə bilir. Bu da elmin azlığından və ya yoxluğundan. Və cahilliyi də cürbə cürbə, qardaşlar, xüsusən də məsələn var, beləsi var ki, əslən avamdır. Heç nə bilməyir. Əslən avamdır. Bunun əlaqı, onun dərmanı sual verməkdir. O sual belə-belə, Özün özüne şefaat olabilirler. Yani özün düz yolu yöneldebilirler. Ve bani adamlardan. Vakir kimden soruşsun? Her adamdan da soruşmazlar. Yani ilim cahil olanda, ilmi az olanda her adamdan soruşur Yok. Bilenler soruşmalı lazımdır. Çünkü Allah s.a.v. buyuruyor ki Allah s.a.v. buyuruyor ki Bilmediği şeyleri zikrelinden soruşsun. Yani zikreli yani alimlerden. Kimler bilir? Nahl Suresi 3. ayah. Və əmçinin cahillərin növləndən də ikinci növi, biri var, heç nə bilməyə bir biri var ki, bir az bilir məsəlindən. Bir az bilir. Türkçü oxuyub, məsələn, bir az, və ya ansıfayətə girib öyrənir. Bir az bilir. Amma, təfsilatını bilmir. Dəqiqli ilə şəri, nasları bilmir. O da cahildir. Və ya qaydaları bilmir. Elmi qaydaları bilmir. Və ya, məsələni görsən, məsələlərə yüngül baxır qaydalara riayət eləmir. Bu da cahilliyin bir növüdür. Ona görə ona görə sələfini deyib sələf fikir versəz sözlərinə bir o vaxta qədər ki, elin kişilərin sinələndə idi, xeyirli idi, fitnaq idi. Elə ki, elm düşdü kitablara, fitnə çox aldı. Yəni başda həm oxumağa, həm başda fitva verməyə. Həm başda fitva verməyə, lakin fitva verdilər, başa düşməmiş. Odurmuş ki, məsələn başla. Birinci keçir, başa düşür, sonra fitfa verilmə lazımdır. İndi misal, necədir fitfa verilmə çoxsa? O, qırı internetdə, gelir internetdə, bir-ki nəşə şey yoxdur, dik, qtardır. Bu, bələdir, fitfa verilmə. Ancaq məsələni onunla müzakirəyəndə görürsən, bu məsələ əslən başa düşmür əslən. O, bu da cahilliydir, bu da cahilliydir, bu da cahilliyin <coughs> növlərindən biridir. Çünki şəri naslar, şəri kümlələr, şəri kəlimələr dəqili ehtiyacı var düzgün başa düşəsən, mənasın düzgün başa düşəsən, nəyə dəlalət edir, onu düzgün başa düşəsən. Lakin görürsən ki, o cür cahillər, cahilliyinin səbəbinə görə oxuyurlar, düzgün başa düşmürlər, nasları düzgün başa düşmürlər, düzgün tə, təfsir verminlər. Ona görə Allah subhanətlar əslən, Allah subhanətlar bizi keçimli, elimsiz mücadilə etməyə, elimsiz mücadilə etməyə qadağan edir. Allah subhanətlar buyurur ki, və min FİLLƏHİ Bİ GƏYRƏ ELMÜNÜ VƏ LƏ HUDƏN VƏ LƏ KİTƏBİ MUNİR Həd soru Yəni, Allah subhanatıra bayrı bulur ki, bəzi insanlardan allah'ın Allah dinində Allahdan münakişə edirlər, mübayisə edirlər elmsiz, dəsirətsiz, kitapsız, dəlilsiz. O, bu cürlə qədə qədəqandır, mübayisə deməyin. Əslən, danışmaq, xüsusən də dində. Əgər dünyalı məsələlərdə danışma olmazsa bir şey bilmirsən səhə, təsəllət din necədir? Və gələk, kimsə belə istəyir, deməli, dinə qiymət vermir. Dinə qiymət verən, Allah s.ə.v. dininə bilmədiyi şey danışmaz, dəyiq bilmək şey danışmaz, ehtiyatlı olar. Olar ki, gedir-güncə danışırlar, bir-iki daha sayfı oxuyur, onlar əslində, dinə qiymət vermirlər. Din, din, dinin qiyməti olan qəlbində nədir? Ona görə o məsələlərdən də bir hansı ki, məsələ nələrə gətirib çıxardı? müxtəlif fikirlərə. O məsələlərdən bir tək fikirdir, məsələn, misal üçün, təklif. Nəticə gündəmdədir. Dərqisə təklif elimi, onu görə. Məsələn, təklif məsələsinə fikir verəndə bu məsələ böyük məsələlərdən biridir və təhlükəlidir və bu məsələ elmdir. Elm istəyir. Ona görə biz fikir verdik ki, bu məsələlə alimlər məşğul olub həmişə. Alimə danışıb, eləm və kitablar var. Vordamısın, qeydliyib bulamısın. Və ona görə Peyxəmbər salısanın ən təkviri də Peyxəmbər salsın bizdən çəkinməyə təvsiyyə eləyir. Ehtiyyatlı olmağa. Peyxəmbər salıvarırsa, bu iki səhəli bu xarədə də deyil, deyil ki, əgər bir kişi başqa bir qardaşına desə ki, kafir, onda ikisindən biri kafir olur. Neçün ikisindən biri? Çünki əgər kafir olmasa, sən özün kafir olsan. Yəni, sən əgər təhlük Bu yükü boynuna götürürsənsə, birinə deyirsən ki, kafir. Əgər sən özü üşküləyirsən, çünki heç nədən özü təksirliysən birdən əgər o kafir dövsən, ona görə təsəvvirlər, birdən biri, nəinki biri, nə hamısın, təksirli, meçitləri, Mecidlə, meçitləri, meçitgənləri, və ya ölkəni, hamısı ölkədə yaşayanları, bu görmətləri təhlükədir, bunu ancaq avam eləyər, avam, Şərin üsusları başa düşməyən. Həmçin, məhkərin musəlmanlar başqa hədistədir, başqa ləstədir ki, kim, başqa birinə kafir desə və ya desə ki, ey Allahın düşməni, əgər o olmasa, o qayıdır o düşmənçiliyi, küfür qayıdır onun özünə. Bu xalibatiliyə. Bu, təhsirdir. Peyğəmbər s.ə.vəni ki, tənbihdir ki, ehtiyatda ol belə məsələdə. Belə məsələdə ehtiyatda olmaq lazımdır. Həmçin, qədəşələr, ehtiyatlıq yani, kimlərləyir? Cahillər. Salsızdırlar və kim biraz az oxuyur da cahini üçün övür. Amam aydındır, ona eşyə aydındır, var həmçinin ikinci növ cahilləri. Həmçinin, biraz oxuyur, eləyir ki, bu artıq məsələləri bilir. Həmçin, qədəşələr, <coughs> və qorxuncu məsələ də nədir qədəşələr? O başa düşmür ki, sən beni təkvir edəndən sonra təkvir edəndən sonra, təkvir edəndən sonra Başqa bir var deyir ki, "Asamanam kafirdir və yaşayılıq olanlar". Əslində düzgün deyil. Əgər sən təkcib eləyirsənsə, təkcib nələrə gətirib çıxardır? O başa düşmür. Ola bilər ki, kafir deyirlər, nə olur deyir. Kafirdir. Və amma məsələn, görürsən, həmişə qəribə nədir? Bu təkcif eləyənlər görürsən, adı məsələlərdə xəbərləri yoxdur şəriətin. Hansı ki, vacib olan məsələlərdə ondan tələb olunur. Məsələn, namazın əhkamlarını bilmir. Namazı olsa, bilmir. Bir təfricilərin başlanğından biri idi, yadına gəlir. Biri deyir ki, bəs cənazə namazı oldu. Bunu verdik qabağı, qabaq çıxmadı. Elə bil indi ki, cənazə namazına qabağa çıxınlar, qıl meydanında bilmir də cənazə namazı oxunmuyor cənazə namazı. Yəni digandı səfdə qadınlar kimi, hə, rüşvəyə getdi, rüşvəyə getdi belə, səcdəyə getmək istədi. Sonra da saxladı bunu. Bu hansısa bir dəşnə başçısı idi. Buna inanmışlar, buna alim kimi qabullar ki, ha, bu el-i məhlin tərk edib, Bu hənəm cənaze namazında harada diyanma vaazını onu bilmirdi. Qadınan yenə diyan Ona görə, ədəşələr, <coughs> ona görə bu çahilliyin nəticəsində, çahilliyin səfəlində, ona görə, gör Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, kimlər ki, təfsiri kimi şərtimlənmə təfsiridir. Təfəssül e, məsələyə başa düşmüyüb. Ola necə adlandırır? Ən yani birinci şərhdə aydındır ki, bu məsələdə zəvac düşən xvarisə olur. Görə olar barədə nə deyir? Deyir ki, sufaha və Yəni səhimlədi. Xəla öz havalarını görə təsvir edirlər. Və ya başqa təfsirilə olar, deyir balatalardı, yəni balata dişləri, yəni uşaq uşaqlardı, balaca yəni. Uşaq, uşaqdır. İbn-i Tevdir, ən ehtiyat etdiyi məsələ idi. Ən ehtiyat etdiyi məsələ. Yüzdən təşirə baxıb, bir ayət üçün yüzdən təşirə baxırdı. Tərdən başa düşmürdü. Dirdik, qoyurdum anlamı yerə, deyirdim ki, ya İbrahimi, adəmi başlar, mənə də başlar. Devin kemə. Amma bizimkilər Bizim baracalar? Çədiklər. Şuan ki, birki dənə sayfa girsin. Girci putardı. Həmiz kafirdir. Bir daha bundan başqa. Aaa, və cahillik. Həm ki, qədəşklar, və xüsusən də Peyğəmbər çalışsan, gör nə deyir? Deyir, Quranı oxuyucu ilə, lakin başa düşmücə ilə. Küsürsən? Quranı oxuyucu ilə, lakin başa düşmücə ilə. Ona görə Şəhavvani, Rahimovlar deyir ki, biz deyir, təsvirçilər, hadislər və s. onlar dəlil gətirilmirlər. Onlar dəlil gətirilmirlər, Quran-ı s. nədən? Lakin onlar düzgün baş Və budur. Doğrusu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Qurani oxuyun deyirlər. Cavanışlar. Amma düşgün başa düşəndə, yəni fəhmi yoxdur. Oxuyur, fəhmi yoxdur və. Ona görə gardaşlar, bu məsələ mühümdür və təkfir məsələsi cahilliklə olmaz. Təkfir məsələsi elməhlinə tərk edilmək lazımdır. Təşəvvürlər, çünki o təkfir edən bilmir ki, təkfir edəndən sorun olur. Məsələn, əgər birini təkfir eləyirsənsə, o artıq əgər o kafirdirsə onlardan ayrılmaq lazımdır. Yoldaşı ondan ayrılmalıdır. O artıq valideynlik ola bilməz, böyük edə bilməz, miras düşmür onun, Gör nəyə gətirib çıxardı. Sonra məsələn, əgər təshkil edirsənsə, əgər təshkil edirsənsə artıq müsəlman əhkamlarına təqib olunmur ölsə, ona basırsan, atırsan, qoyğa gəlsən, onu çıxfa olunmur, ona cənazə qılınmır və s. və s. Həmçinin məsələn, <coughs> həmçinin lənət ona vacib olur lənət demək və ya həcmən bu məkafətləksinə gedir. Ümumiyyətlə lanətlənir. Həmçinin cənnəmlik dəvədi kən. Və ya bir məkafətlədirsən. Burada elə çıxır ki, sən adamları yolluyursan ora bura. Yəni Allah Subhanahu va taala burada yollayıb qoyur. Sən cəmaatı yolluyursan. Yəni kafir budur. Kafir yəni quturdu müsəlman deyilsə, əbədi cənnəmlidir. Bunu nə danışsan, amma sən. Hə. Əli eləməyi, ki, kafirdir. Ona görə üm məsələlərdən nədir qardaşlar? Ümumi hökmdən xususini gəley ayaq. Ola bilər bəzən elə təşdilə bir şəxs bilməz belədir ayədə belə yazılıb, hədisdə belə yazılıb. Ümumən. amma təfsirat ayrıdır. Əgər sən o məsələni düzgün başa düşməsən, təfsiratdir. Təfsirat sənə aydın gətirir, aydınlığı gətirir deyək. Ona görə məsələn, həmişə xətalarda nədir? Ümumən xususini ayırmamaq, sözləni onu digəni ayırmamaq, sözləni onu digəni Qəbzi misal, məsələn, ayırmaq lazımdır. İndi məsələdirsə ayırsan səni lazımsan təhqir oldun. Birdir. O söz ayrıldı diyen ayrı. Ola bilər söz küfr olsun, fərq diyen onun kafir olmasın. Ola bilər əməl küfr olsun, hələ ona da kafir olmasın. Biz ki məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, salavat çoxdu Buxarədə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, sahabələrdən biri itirdi. Soru neçə də tövbə eldi, sonra yenə pozdu. Axırda çağırdıla tövbəlməyə, fə sahabələrdən biri deyəndə dedi, Allah Ha, dedi ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demə o Allah var, Rəsubunu sevir Burada bir nə incəlik var bu hədisdə Biz bilirik ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə İbn Teymiyə də bu məsələni şərh eləyib deyir ki Üzeyirəyhimehullah peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 2-ci görə 10 nəfər lənət deyib Amma tayin eləndə xüsusən adamdan danışanda deyir lənət demə Bax məra özü lənət deyib Özü lənət deyib ümumən. Amma xüsusən, şəxsdən, danışanda deyib eləmə. Allah varasını sevir. Bir keçin, ümumi hükümə ayrıdır. Xüsusi hükümə ayrıdır. Aydınlı qalışlar. Gördürsün, peyamdan sonra lənət deyib ümumən. 10 i̇ç, nəfəri iç, içənə aid. Lakin xüsusən gələndə dedik o, lənət, demə Allah varasını sevir. Bax, bana özü lənət deyib. 10 nəfəri. İçkiyi aid. Təsəvvürlə, Çikar görünəcəklər də 10 nəfər satan əlaləsi olan dələni, bəni təsələ etkəm, sabit etmişdir. Həni üçünün kifayət üçün, məsələn, İbn-i Tevmə tezliyim, qamət sözündən da aşıymur cədədir. İbn-i Tevmə edilməli, Fatavı, baxın, məcmu Fatavı 10-cu cil 329-cu səhəsə. Hə. Yəni hə. 10-cu cil 329-cu səhəsə. Sənin üçünün misallar çoxdur, qardaşlar, kifayət üçün imam əhmədə baxaq. Ümum Əhməd deyib ki, kim desə ki, Quran məhlub kafirdir. Hakimi, hakim isə muhafətənin e, sonra başqaları bir də de, Quran məhlubdur, təkbir eləmədi. Söz ümumidir, amma təyində eləmədi. Əksinə neynədir? Dədik, gəldilər və ona qarşı çıxar yol çıxma. Əksinə dua onun üçün. Dua Görürsən ki, sələf ayrıb ümumilə, xüsusi, sözü deyənlə sözün özün əməllə o əməli edən. Bu bəzi bunlar, birçıq əməli tonu qardaşa mühümdür və çalış bunları buna oxşama, uzaq dayan. Və elhamdülillah cahilliyin dərmanı də ilim. Və yaşlı şəfqat adamdan qədər <gülüyor> öyrən və bildiyin salamat adamlardan soruş, hətta salamat qalasan. Və kim belə riayət edib buna, nəşət qəbul edib, nəşət daima salamat qalacaq. Allah Subhanahu taala bizə eşq Sabahınız xeyir sabit sabitəksin. Allah suanı xalqımıza iradə etsin. Allah suanı məsələmizə ömürümüzdən üçün məsələ ölkəmizin xəttadan babağdan gürsün. Allah Subhanahu taala bütün bizə açan kömək olsun. Allah Subhanahu taala kimlər ki, human olub yarap, ola el incizalandır. Bir də belə elməsinə başlanıd dərs olsun. Aku la havla və sufrullah li və lisai muslimin min kullam təstəqsu innahu ləğfurur rahim. Alhamdulillahirabbil və salatu سيدنا محمد وعليه آله وصحبه اجمعين بعد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون <تصفيق>